71. Cei doi mari zei din epoca vedică, Rudra Shiva și Vishnu. Rudra Shiva se scrie Rudra liniuță, S cu accent ascuzit IVA. Vishnu se scrie V. I, și N, U. Textele vedice mai invocă și alte divinități. Majoritatea își vor pierde treptat importanța și vor sfârși prin a fi uitate, în timp ce unele vor câștiga ulterior o poziție neîntrecută. Printre primele vom aminti zeita aurorii, Ușa Fica Gerului, Diaus, Vaiu, zeul vântului și omologii lui, Adiera și sufletul cosmic, Parjania, zeul furtunii și al anotimpului ploios, Suria și Savitră, divinitățile solare, Pușan, vechi zeu pastoral, dar pe cale de dispariție, aproape nu are cult, păzitor al drumurilor și călăuzitorul morților, care a fost comparat cu Hermes, Gemini Acvini sau Nasatia, Fii lui Diaus, eroi a numeroase mituri și legende care le-au asigurat un loc preponderent în literatura posterioară. Maruții, fii lui Rudra, ceată de tineri, Maria, pe care Stig Vikander i-a interpretat ca modelul mitic al unei asociații de bărbați de tip indo-european. Vaiu se scrie V-A-Y-U Parjania se scrie P-A-R-J-A-N-Y-A Suria se scrie S U R Y A. Savitră se scrie S A V I T R. Pushan se scrie P U S A N. Nasatia se scrie N A S A T Y A. Maruți se scrie M A R U T I. A doua categorie este reprezentată de Rudra, Shiva și Vishnu. Ei ocupă un loc modest în textele vedice, dar în epoca clasică ei devin mari zei. În Rigveda, vișnu apare ca zeitate binevoitoare față de oameni, prieten și aliat al lui Indra, care îl ajută în lupta sa împotriva lui Vârtra, lărgind în urmă spațiul dintre cer și pământ. El a traversat spațiul din trei pași, atingând la capătul celui de-al treilea sălașul zeilor. Acest mit inspiră și justifică un rit în Brahmanas.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 Rigveda, 7, roman, 992, precizează că el sprijină partea superioară a universului. Textele Brahmana insistă asupra relațiilor sale cu Prajapati, atestate încă din epoca vedică, dar abia mai târziu, în Upanishadele din a doua categorie, contemporane cu Bakavad Gita, deci cam prin secolul 4 înainte elei noastre, Vishnu este exaltat ca un zeu suprem de structură monoteistă. Bakavad Gita se scrie... B H A G, -a, -v -a, -d -g -i -t A Vom insista mai încolo asupra acestui proces specific de altfel creativității religioase indiene. Morfologic, Rudra reprezintă o divinitate de tip contrar. El nu are tovarăș printre zei, nu iubește pe oameni pe care îi terorizează prin furia sa demonică și îi dobară cu bol și calamități.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 În timp ce zeii locuiesc la răsărit, Rudra se lășluiește la nord, în Himalaya. El e exclus de la sacrificiul Soma și primește doar ofrandele alimentare care sunt azvârlite pe pământ, Bali, sau resturi de oblațiuni și ofrande sacrificiale vătămate. Epitetele se îngrămădesc. E numit Shiva, grațiosul Hara, distrugătorul Samkara, salvatorul Mahadeva, Marele Zeu. Potrivit vedelor și brahmanelor, Rudra Shiva apare o epifanie a puterilor demonice, oricel putin ambivalente, populând spațiile sălbatice și pustii. El simbolizează tot ce este haotic, periculos, imprevizibil. Inspiră teamă, dar misterioasa e magie, poate fi îndreptată și în scopuri benefice. El este vraciul vracilor. S-a discutat mult despre originea și structura originară a lui Rudra Shiva, considerate de unii zeu al morții, dar și al fertilității. încărcată de elemente anariene, divinitatea misterioasei clasei a asceților, vratia. Etapele transformării lui Rudra Shiva vedic în zeul suprem, așa cum ne e înfățișat în Jveta valara Upanishad, ne scapă.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 Trebuie să nu uităm niciodată că imnurile vedice și tratatele brahmanice au fost compuse pentru o elită, aristocrația și preoții, și că o parte considerabilă a vieții religioase și a societății ariene era riguros ignorată. Totuși, promovarea lui Shiva la rangul de zeu suprem al hinduismului nu poate fi explicată prin originea sa, fie ea anariană, ori populară. E vorba de o creație căreia îi vom judeca originalitatea analizând dialectica religioasă indiană, așa cum apare ea la reinterpretarea și revalorizarea continuă a miturilor, a riturilor și a formelor divine.